Eta zertan da urgenziasko egoera, frantzian, eta bai, aste horrekin hasiko dute gaur, horrekin kakinaziko zeituztet, ma uteskundeekin, aste nal nintzen, pentsa. Aste guziz egiten dugun punduan, gaur bideobat lehenik ozon koze deitzen da, Mentura egiten, mintzatzen, edo mintzatzeaz, 6 minututan pundu bat egiten du, hainbat gaien inguruan, kopo geita bat az adibidez, eta hor urgentziasko egoeraz, frantzian, zoin dira neugriak eta azarroaren amairutik egindiren miaketak, katxiloketak, eta aipatzen diren arma biltzeak, zer dira, nor dira, hori baita ere garantzitsua jakitea 2000 baino gehiago miak eta administratibo izan dira hilabete batez 2000 baino gehiago eta arma hain nitz atsemanak izan direla azp Maratodu Manuel Valsec Hortas Ahuere et Armaolic Norena côté C'est que sur ces 350 armes, et ces 30 armes de guerre, il y en a 200 et énormément d'armes de guerre, donc peut-être même toutes qui viennent d'un collectionneur d'armes. C'est bien, mais le mec c'est pas Al-Qaïda. Donc on voit que déjà dans les armes, c'est pas tellement le terrorisme, c'est un peu plus des collectionneurs des armes de chasse et des dealers. Adibides Vedas Beriumbat arma 300 hoyen hoyen gaine euh ben norbaitek kolekzionatzen zituenak, beretzat atxikitzen zituenak, eta horiek gerla ahmetan sartzen dira Frances zenbakietan norren egia da entzuten harrik irureun, direla atxeman direla, gauzabatzu anzten dira, nuna atxemanakote dira, noren etxean, eta bar, eta ze erabilpenekin elkin sustut, bestalde atxiloketa tamieketa hoien ondutik, justiziak segitzen dituen aferetan, ez da bat ere ez terrorismoa kasuen gatzen horiek elementu batzu dira, baina horako gausa batzu uh, gausa initz bat dira segitzekoak. Ils ont utilisé l'état d'urgence, et donc un état de choc et une menace, et pour squeezer l'autorité des juges, pour faire des enquêtes qui sont en fait euh, complètement au hasard et sans okaliens avec le terrorisme. Alors, bera, keshpikatzen duena, dereiten duena, euh, beda, askenan nola, franciak baliatzen duen urgentziazko egoera, euh, bera indak policialek, euh, kaxika autoritate gusia ukaiteko, eta epaileak uh, lekurik ukan gabe, orduan bebatzuek epaile bilakatu bainai basen uten, iduriz estu uh, balio hortan xartzea haute zuen uh, ikasketak hortan xegitzea ez da gero handirik hortan frantzian orain epailearen kontrolik gabe kudeatzen, ma eta justizia hori loturik, hori tarazten la kuadratur du net deitzenden webgunea beti hor dela, jadanik uh, aipatu nautzien hemen, azarroaren hamaidutik urgenziaz Egoerak sortu dituen miaketa, atxiloketa, hori lekukotasunak, prentsa artikuluak, euh, kritikak, eta hori lotutako ongi bilduak dira hemen ederki, eta garbiki, la kadratur dinet deitzenden gunean. Itze tapu Eta rondgai ez aldatuko dugu orain, ondotik, tike, lore gurekin izanen, eta telebistaz ere harituko niz, gertaldi bere zibatizamaita gaur frantxest telebistan. Baina lehenik, Euskal zuagaren ordezkari Den talde bat aipatuko dugu, eh, Euskal Suagaren ordezkari, Patrol Destroyers deitzen da talde hau. Oden, enelankideak pampik uh, tuitatu duen bideobat da, zon ezagutzen talde hori. Olerik, Suag zer da, inietz haipatzen da, orain uh, behar badai ratzitan, telebistetan, entzun dukezie edo karrikan ere, edo uh, amaeru urte dituzien uh, lagunek ala erraiten madote. Kantu honek dena erraiten du, baina Suagaren. Zuag zer da, lehenago kul cool erraiten bazen, nikoai arte kul cool erraiten den, eta behar guai. Ez dago kul cool erra mehar, zuag erra marier da, eta oiek bideoklipan tatuatu duten bezala, euskal hemen da eta bereziki kantu honekin, agur siberua, oien maneran, bilboko elektro talde honekin, kasuela riak. virua patrol destroyeur Sack Sartodo Kantoa MN eta Suak bilakarazidu Uh, Pulista batzuak ez dute apreciatuko berdin Agur Siberua Ola berriz hartua izana Bideoklipak balio du, gomendatzen nautzietz ara ere uh, Baitituzie hor uh, bedantza ederak, tradizionalak edo gaurkotuak ere Suage, azkenioan espikatzen nautzien bezala Horein kulizeiteko beraz Agur Siberua kantatu eta dantzatu berda bors, bors, bors, Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz <laughs> Hitz eta putz Telebista ha, duztuki, haipatukodugu bitz, stabil, telebista rentzat, galtze, handibat, gaur, jakindena ha. franzia, be mindua izango da, Julien Lepers, campora tukodu, franz troak. Ah, oui! Oui, saio, c'est bon! Ouais, ouais. <laughs> Bien joué, Oui, oui, oui, oui, oui! Ah oui oui oui oui oui. Bai sous France et oh, es question pour un champion Eman Kisona Sovera Sarquitoa cela Bele Iludia Naidu Le persentzat bukatu da. Denak tristegira tristegila berriau diakinik baibai bai, Julien. Eta gaur gauean aldiz, euh, telebistan, ere Francesc telebistan ikusten aldusien euh, gau aldibat, erreportaibat euh, eta estabaida bat, LCP katean, ordonez du deus ikustekorik Julien Leperzekin, presonde gietaz euh, baita gai hau, gaur sortziak terditan euh, da itzordua emana, lehenik erreportaibatekin, euh, e la santé une prison capitale sortie qu'aiter la santé prison une vie derrière les barreaux estabaida eta hor parter comment améliorer la vie des détenus dans nos prisons Hau da beraz gain nagusi, nola obetu uh, gure presoen eguneroko bizia titulu honekin beraz abiatzen du ez da bai eta parte hartzaileen artean, uh, ongi zagutzen dugun Gabi Mueska. Oipeko lehen dakari oi gisa, uh, orkestoa da hemen, eta preso oi gisa, bere liburua ere oinahitzat harturik, Veronik Vazor mediku oiarekin, la santeko mediku oiarekin la C'est un monde à part complètement à part. D'abord, c'est et c'est un endroit dont on ne sort pas indemne. Voilà, Gaorgawean Beracit sur dossier Sortia Ketherditan Interchavalimosi, LCP41. C'est lui c'est aputzu. Et c'est aput. Et ta luri chugurekinda. Eta itzordu bat aipatuko dugu, itzordu bat baino gehiago, e, be eta bat, borroka batzu, loretsu berguinean, ah, atxalde hon. Atxalde hon. Aipatzeko lehenik itzordua, larun bat untan, itzordua bai honan, EHS eta festivalak antolaturik, Janis Juluntaz, deitzen den Greziar Frantxesa, e, euskal herrian izanen da. Eta, be, laruma berekin topako eta ahatzalde bat, azkenean antolatua da, ez da baidabat, eta bere dokumentalaren erakustea atalant zinema gela nondotik. Baina, pixkat, horretan txartu haintzin, Janis Jununtaz, eh, aipatzen aldugu, jadanik filme bat edatua izan baitzen berea, bere bestilma zen Ne vivon pluk omdez esklav. Bai, hoi da. E, beraz, e, jaz hori e, zabaldu ginen zinka, zinka kulturgunean e, maulen, eta ukan ginen debatea hogean inguruan. Ez ginuen ukan santza janiz hori zaitea, baina bideia debatea pixkat piztu zen filmaren inguruan, eta zain ikustea be, greziaren egoera, egoera eta bertako boho batzu Eta be, jaz ere landu, nahi ginen landu hori ginen, Festival denboran mintzaldi batekin, gomita batzuk egin genitin, eta justu izan zen jefeeranduma, eh, beraz aldaketak izan ziren. Ba Zorain arte, ez dugu okasioa direktuki gresiak batekin, gresiak militante batekin eh, trukatzea, eta hor, larumatutan hori izanen da. Zergatik, hain eh, beste interes gresiarekiko? Boazka, en fin, jan, pixkat, eh, be, orain gertatzen den guziekin, ba eh, ba, Deia badira puntua mankogunak euskalegiarekin, baina ere bada bekrisiak ekajidien eh, lehinik fasismo igoera eta hortik goiti eh, antifasismo mugimenduak, eta populakuntzaren eh, sozial mugimenduen eh, azkartzeak, eta autogestuaren azkartzea. Eh, Izanda ere, ez hau txirizaren eh, muntaketa, eta beraz oiek nahizutela egin eh, mugimenduaren eh, krege presentatu instituzioetan adibidez, eta gero kandutena... Eurokomunismoaren e, bizkat e, e, zer den si, sirizak erakutsi digu. Eurokomunismoa zer den. Eta egia da be, guri hainitze dituen batzu direla zen adibidez e, bat asuna, Eurokomunismo talde horretan da sirizarekin etazkejabertzarak e, be, nahi du nahi ditu egi, egi mugmenduak jepresentatu, beraz alde badetik badira egi mugmenduak eusska eta badira ere instituzioetan jendeak hori nahi duutena jepresentatu beraz, Olako gatazkak, e, fegatazkak edo baxatu bohokabideak edo, e, nondik joaitean giren eta zer, zer oztopo ditugun eta noron joaitean giren antikapitalismoaren eragina baita, gerzatzen zaukuna ditugun zapalkuntzak edo izan ekonomikoki edo. Eta behaz, antikapitalista bohoketan e, zerbide hartzen den eta noron joaitean giren, be hori hain hitz adibidea gibaitugu zizeltasun txortzen den, eta, be, azken finean, boho karako jendea prez dila, ere. Mm. Da. Ja. Hori da, azken egon, be, den bere dokumental behiaren titulua, boho naiz, beraz, banaiz naiz, hola garen dugu, je lut, donk, je zui, deitzen da, Pentsarazten du biztanena Descartes uh, den esaldibati. Je panz, donk jezui, filosofiak urtsuak berriz eldu zaizkigu burura. Pentsatzen dut beraz banaiz. Eta hor, beste pausu bat da, ezken ean ezta aski pentsatzea borrokatu behar da, izaiteko. Ba... Eh, Marksak ere hori jiten ziren, eh, ez da aski er, pentsatzea. Ez baina, bai, aur, argikiz, gaujegun azte mazira pentsatzen eta eh, injustizien kontra bali mazira, zapalkuntzaren kontra, gure hien darte struktura egina da zapalketaren oien ahien. Beazbora oksidental munduak e, bizira utendu, uten edo ongi bizira e, zapaltzen du lareko ustiatzen dituelako beste eskualdeak eta beraz eta gero bajnean ere fe, orain bizi ditugun e, egoerak non ekonomik ekonomikoki e, e, ezin diren bizi, e, jende arte struktura untan galetzen dauko te lana saleratu e, gu haurek gero sartzeko e, sisteman eta pagatzeko lan ba, alokairu bat, edo jabetza bat hartzeko, beraz jabe birakatzeko, eta azken finean ez da egia gauhegun e, jende guzia be, sistema hogek onartzen fe jendea ez taban sistema horretan eta hainitz ainitz, ainitz prekaritatean kontratu e, kontratutipiekin edo e, ainitz lan eginez, eta azken filan ezin pagatuz gauzak edo be azken filan ez dugunai e, olako sistema batean bizi baina e, gure egietan e, beharne, bada, e, bak zu beti ikbatzen dugu egefusiatuak eta eksodoak jendeak mugitu behar direla lekutik e, be lan behiatxe maiteko edo alokairu ezin ez, ez baitute pagatu eta jo behar dira leku behi batera mehori gu bizi dugu fea iparaldean, jende jendeet humilka, ezin dena bizi bere, bere eskualdean edo pakatzen zuen berdina alokairo bat e, behatzi euro, eurotan, eta bat batean lana galtzen duzu, edo zure empresa erochtzen da, edo e, estak, ez dakitzertan, zer lanetan ahizinen, bat batean aldaketa bat bat, bat azta krisia den, denakonketua gira, be, bat batean ezin duzu gehiago zure alokairoa bat bat du, ezin duzu bat batean kampoantzira. Beaz, bojokaz zer da, e, da egunerokoan deia bojokak baittugu norberak gure familietan eta gure gure pertsonalki edo lagunen artean e, irauteko bizitzeko baina azken finean hor aipatzen dugun bojoka da bojoka kolektiboa ezta bate berdin zenta azken finean hoeak Ba, sistema nahi digena da, denek berdin din pentsatzea, mainstream hori bezala pentsatu behar da, egun batez, burgesi zaren girelaren utopia, ba, edo, sinezmen hortan txartu behar gira denak. Eta, azken finean, e, bojoka patzen delarik hor da, bojokatzea kolektiboki, e, jen dahte estruktura horren kontra, e, eta, ba, eta gure dretsuak, ba, gure gelegitimuki gure bizibaldintzak gu haurek e, kudeatzeko. Mm. Ez uzu burgas izan nahi? Ez. <laughs> e, burgas izaiteak ezan nahi, nahi du zula bestea, bestea fe... Hor, borgesiak gaitu e, kudeatzen, eta borgesiaren alburua, da jendarte estruktura ierakiko untan, estje, estratu, a, es, ma, hori, e, nibel handien go, goren uartan izaitea, eta kontrolatzea besteak, zure onerako. E, borgesiak egiten diena da, beraz, e, espotatu e, jendea, berak diru airabazteko, berak e, alik gutxien gutien e, ba, zailtasun biziz, Ez, ez ut burgesa izanen, ez du nahi, je, jendearen zapalkustan oinagitu nire bizia. Mm. Eta hor beraz aipatzeko larumateko filma janiz juluntaz uh, zugusobera aurkeztu baina uh, filosofoa da poeta idazlea, filme gilea, beraz jan bezala hainitza uh, arduratzen da ere uh, kanpuratze soziala jasaiten duten eri interesatzen da hainitz eta be hortan sartzen da azkenan uh, larumatean aurkeztuko duen dokumental hau jolut donko jezuit, deitzen denaz, eta hor, uh, hainbat buruka haipatzen ditu, Grezia haipatzen du, bai bainan uh, Espainari ere interesatzen da, dibidez uh, haipatzen du Espainian diren etxe okupatzeak, uh, etxe kanporaketak Baina beti da azkenean hor uh, betiko galdera da hor ateratzen ere Greziaren kasuan uh, aterazen bezala, uh, jende hasten da buruka hortan sartzen, uh, ekintza ilegalak ere egiten, uh, behart a edo, azkenean, zinez e, miseria gorrian delarik? Bo, gero, bai, hori irakutsia da filma hortan, e, baina ez da oso kialaz, eta mogimendu horiak existitu dira betitanik, okupazio mogimenduak izan dira izan Madriden, izan e, Barcelona aldean eta sekulakoak izan dira dola aspaldi, gauza da jende beji bat sartzen dela bojoka hoietan, zenta ez dute gehiago deus galtzeko E, jaiten dugularik jendea ber jokatu gauza da ez jendea sumitzen barin bada sistema honi ez da nahi duelako sumitu da e, uste duelako ez duela beste mediorik nahi barimadu beri familiari jateko eman eta nahi barimadu biziraun uste du ez duela beste ez, onartu ber dituela onartesinak atzemaiten dituen horiek gauza da gero zure gauza zure sortu edo uste zinituen gauza horiek Bat batean dudanez ahiak zaizkizularik zenta lanagaltzen zu, ezin duzu alokairua patu, et, osoki dependentea zira, eta ikusten duzu ez duzula gehiago beste biderik, bojoka bakajik, nahi ban ima oso biziraun. Ho, zira zure elean aliatuak direla, nahi dut hori. Azken finean, legitimua atxamaiten dutena, be, denek ukaitea etxe bizitza, eta jateko denek autoku deatzea gure... E, Gure gaitasuna, bai jateko, eta, eta bizi, bizi duen baten ukaiteko. Mm -hmm. Beraz da, da, ez da bat batean e, hori pentsatzen duzula. Da, bat batean ohartzen zira, zinituen baldu jori eguziak erochtzen direna, zenta ez duzu beste auturik, bojoka kolektiboetan, saktu behar zira. Jelut, donk, jesui deitzen da filme hau, borrokatzen naiz beraz, uh, ba naiz, eta getola berden, menen uh, itzulpen simple uh, bat egiteko. Uh, larun batean, beraz hedatuko da Janis Joluntazen uh, dokumental hau, uh, ipatu dugu beraz Grecia, Espainia, ipatuko dira, etxokupatzak eta bar, baina nire, diez, eskola eh, eredu desberdinak, uh, nun aurrek uh, uh, asamblea dakiteintuzten, oien uh, keskak eta uh, desberdinki edatzen zuzten, eta bon, piskat uh, desberdinki ere uh, Eskola hori nola egiten alda, ere ikusten alda. Nola pasako da hori larumateko eguna, beraz, itzordua bai honan, da. dutanda? Bai, beraz, lehen itzordua, da kubako etxean, e, irutek ditan, eta hori da itzordua importantena, zenta hori izanen da aukera, e, be, beraz, janiz, janizekin direktuki e, trokatzeko, Be, gure, gure bojoken ideien inguruan eta direktuki beri eh, galderak pausatzeko, intimitatsun batean. Gresiaz ere uh, galderak ediziko. Gresiaz hori da. Uh -huh. eh, beraz, eh, hori, hori da nahi genuen asustatu, berezeki, eh, etukak hori, eh, gresiaz esperientziari buruz. Eta behaz, eh, hori da iruter ditan eh, kubako etxean. Tunneli ik Kakan, ez duguna ejan eta azpimajatu behar dena, da proiektu hori jo e, egun hori antolatua dela epaiskarekin batera. Eta behazla IH zit eta, eta epaizka e, antolatzaile. Eta, beraz, bai, ideea da, be, bo, fe, bohukatzen girenak e, Euskal Egean, bizkata elkartzea be, militante horrekin, trukatzeko bohuken inguruan iruter ditan, eta gero osa, iruter ditan, lat-alantean izanen da gau aldea ikusteko, eta hor beste debat ekipi bat, baina, importanteena da iruter ditakoa. Mm -hmm. Ados, noretsu berguna, mil esker... Mil talas terriz eta putzen simun itur galti, itza, bere hiritziaren eta seiak laurden gutitan gure gomita gaur hor hor marten izanen da, abenduaren iruan abiatu zen, hogeita ma bost, hausi uh, peratu enkontrako, do uh, eskerra bertzaleko kontrako hausia, uh, eta beraz, uh, gaur azken eguna zen momentuz, urta jilan berriz hartuko baitu hausiak, eta gaur deklaratu du aurror martenek uh, ondotik egin elkarrizketa bera zemen entzungai bostak eterdi euskalik ratietan berriak Bernadetar Gaintzudekin Música <risa> Euntala atonoita giru hautexi akitania poatu xarrant eta limuzen eskualde berrian, hauetarik amarr, ipar eskualeritik eta horietan erdiak sozialista eta berdean listakoak alen ruzeren zerrendak uste baino emaitza hobeak egin ditu ipar eskualerian usaian eskuinadan ausitzen aldiuntan eskerrak gehiago egindu, eskualdeko kontseilua urtahilaren lauan bilduko da presidentaren izendatze Korsika, nabexaleak dira nagusitu, zil simeoni keremaiten zuen liztak, bozene uneko hoita mazazpia egindu, entzunen dugu, sejaketar ditan. Muzika Frantzua maitiaren zate epeko presiden bezala azkena geraldi publikoazen hostiralean, orai bere lekua usten du, eta Jean-Claude Iriart, bai honako eta Euskara eta euskalkulturaren Kulturaren aldeko erriarteko sindikateko presidentak du kargoa txikiko hotxailarte, ondokoa izendatu arte. Eta joan den hostiralean, epek eta izpurako klinikak hitz bat izenpetu zuten Euskararen erabiltzea sustatzeko bai klinikan edo eta baitaiaregian. Bilantegi berri plantatzeko chieda du salsa altzairutegiak tegiak baionako portuan, inkesta publiko bat idekiada, bilantegi horiek 300 bat lanpostu sortzez askete eta ingurumenean eragin ditzaketen kaltea kondutan hartzekoak izanik ere. Proyetoa, babestu bearekua dela, aspi maratu dauku, Francis González, bokaleko ausapesak, bi urte den buduan, idek litaiske, bi lamina Eta egun hasi behar urtahilaren ogoita bosterat gibelatua da bai honan plantun herriskan eraikiziren etxeen ausia. Hoita emetzi, bizitegi sozial, zurez eginak, bainan zer nahi makur gune ziren etxe horietan sartu orduko, jabeak pleini, afera ausitan eman dute, behaz urtahilaren ogoita bostean ausia. Pilotaana Donian eziko trinketean superpresstige leaketa ana atsaldiunko lehen parti da, lajaldek ereman du Mozonda zen kontra, begogoi eta rogoita hama bi. Bizirik bizirn emankizuna hilabeteko bigarren asteleneean. Aldiuntako gain nagusia, Klimaldaketari buruzko gailugak. Basque Center for Climate Change eko Unai Pasqual ikerlariarekin. Bizirik biziran emankizuna abenduaren amalauan hastelenarekin. Agatzeko zazipetari goiti. Briziri, seuntiarazten, nau Itzuman astehuntan, Charles Videgeen hitzesitzen usk uzk uitzaekin. Ir usku lotura egiten dut, lotzen dut zerarekin ustialekin. Marta Lushan sosiologoak aldiz machismoa en tipikeiak die la eta tisherta elk ala ez elk. Lehenengo mutil batek kamiseta kentzen du eta gero neska batek, ez? Eta nola normalean kamiseta kentzen duen mutil horri inorkezdion ezar esango? Baina neska bada kamisetak kentzen duenak, ba, aitu beharko du, ez? Jose Antonio Azpiazu Arrejinen zaikio Hamasaz pigeren mentian nula Elisak Erregiaren adostasunaekin nula Janhaia baldintzatzen zian arrانياen kasia lekuko. Erregiak zein interes horrekin? Itxasontzi gehiago eta gerota hondiago eta potenteago baldin badire, gerra sortzen denean nik hoeiek baitu ingo ditut ta nere ako era Ittsumandooka aste artez lauetan astizkenez zazpitan Etsumandoka Ez didappetiko gara onena. Watson Kantaria Euskalratsitan izanen da, abenduaren hogeita lauean goizeko haiketan. Esango nuke bere begieko. Zuek hautatu kantuak, abesteko prest, Ertzainak, aKlarre itoitz edkandu tradizionalak hori zuek haututa Baina horretarako deitu gure irratzira 0 post. bost behatzi bost behatzi 6- iru 0, 0, 0 zenbaira. Abendduaren lauean goizeko hamaiketan. Watson kantaria zuzenean izango dugu. Selan dihua, sur ebufan da txuriak. Watson, beraz, bere gitarrarekin horri zanen da guri irratiko estudioetan, eta berekin kantatzen alko duz. kantu zuek autatu, kantua eh, kantatuko baitu. Zuzenean, ez da eriketa erresa, baina Euskal irratien zat, egin endua benduaren hogeita lauean erramezala goizeko ameketan. Itzeta putz, put, itzeta putz, itzeta, itzeta, It's a time, it's a time, it's a time, boo boo! Rentxaz, uh, itz bat hemen eta berriapuntu eusen lehenik jafa 10 itzak ezin dugu denbora gehiago galdu estatuaren posizioak blokeatutako gera lekuetan Espainiako korteetarako hauteskunen eskunen egoera politikoaren analisia egindu 10 usabiagak uh, preson degitik beraz egiten duen uh, analisia da. Hau, li izagan eta oraindik asikoa. Uh, sitako ta horreindik amaitu gabeko aldaketa prozesua sakondu eta garatu behar delakoan Eusk EH bildu norabide hortan indartzera deitu du prentsorreko baten bidez, beraz, jafadiez uh, presoaren itzak aurkeztu uh, dituzte egun eta berria puntu eusen idakur duzie Hemen berrian bestalde PP alderdia eta uh, Espainako hauteskundeak beraz. Pepe-ren garaipena eta goberna bide zaila iragarri dute inkestek. Hau da gertzen dena, Espainako edabidek argitaratutako inkesten arabera. PP alderdia eta zuida, no, zuida danosen balizko akordio batek ere ez luke siurtatu da edukiko geiengo absolutua eskuineko alderdien zat. Honen anasia beraz irakurgai beria Aute eskunde gaiak ere nagusi beste edabideetan, argian, kasetan, media bazken, hoiek ere uh, eskualdeko haute eskunde, interesatzen dira. Gai nagusi tenore honetan argian, alen jose, alen jose sozialistak loktu du, babes zabalena, ipar euskalegian. Esko alde mailan emaitza esperotakoa izan bada ere, Pirineo Atlantikoen Departamentoan ez usteko eman eh, du, alderdi sozialisteko eta gaiak, botohen eguneko berroita sortzia lortu hon Ipar Euskal Herko zeinbait eh, erian ditan irabaztea lortu duelarik, eh, bai adibide eta beraz, haute eskunde hauen analizia egiten du argiak kaseta puntu eusen titulu honekin, parte hartzearen igoerak garaipena eskaini dio alen Juseti eta media bazken eskera eh, garaile eh, hauteskunde hauetan eta denetan eh, alen Jusse eh, eskaldeko burua beraz agertzen da eh, Iru ditan Estan lehen zudanai patu Baina garrantzia izaiten duena Ere goen kalek Ogeita baturteko bide oparoa Egin du, laster bukatuko Delarik berriak Ondoko egunetan Goenkalaren Inguruko ere portale Sorta bereziak argitaratuko Ditu interesatu ziren zaten Argian, bestalde Euskal preso politikoak eta Teresa Toda sailontan, presoak etxeraitzuli behar dira eta modu duin, duinean, berekin egin elkarrizketa irakurgai, bere hitzak hemen, badira egumatez burrokatu eta on direnak, badira urtebetez burrokatzen direnak eta horiek hobeak dira, Baina badira bizitza osoan zehar borokatzen direnak horiek ezinbestekoak dira, dere esatu daren elkarrizketa argia.eusen eta argian ere mozal Legea, legearen mehatsua Espainiako estatua salatuko du Europan hautsa.infok mozal legeagatik Espainiako estatuaren aurkako salak beraz ipiniko du hautsak giza eskubideen Europako auzitegian ez gehiago ez gutiago intzio eskubidea bortxatu duelakoan hausibide garantzitsua beraz uh, garantzitsua bartean sartzen da hautsa.inf tud info argia punto chen cheztasun gillago <tusurra> Kasetan mestaldi bestik gaietan endaia ta askainaldeko postaiek greba mugagabea biatu dute eta Horroak martenek bere jarduera politikoa defenditu du pailaren hainzinean, titulu honekin beraz eh, gaurko hausia haipagai, abenduaren hiluan abiatu dena. Horroak marten, gure gomita izanenda ere ondoko minutuetan. Eta media bazken aldiz, pehioetxe behien txakta gertzen da erri bat, e, bi historia, bi e realitate, bere liburuaz, e, hemen e, artikulu bat, berazken liburu bat, zergatik independentistak gira egranin eta ez Baionan galderarekin iziren liburua eta e, eta bestalde zu du bukatzeko, ju agertzen da bordaleko auzapetza eta sustut lerek publike alderdian jokoan sartzen da sarharko zirekinburu izaiteko hala ez zatiketa da iuririz lere publikan alderdian xetasunaak hemen atsemanen dituie eta bizstandena Star Wars hai askenean azkenean egi altsatzen da Star Wars berria gaur ateratzen da Estatu batuetan fenomeno ah handia ha Zendzat, simonitu galt zuri itzaurein. Bat, bi, hiru! Eta ez, ez bat, ez bi, ez ta hiru ere, baina ogei baino gehiago. Ega sisurketen ehuneko ogeita bostinguru gaxaiu etatik dator. Hohen ulehatzeko roga ipuintipi bat. Portugaleko toto, kiskilarena, hotx krövetaina toto kiskila guztianan ginen itsasuan Nigerika. Baina behin batez, Portugalen aantzatua egumainian urkatua Dani Markan kontsergoan ezagia Espainiako houakin bai toto hogoi mailako kisskila bat da, prezioaren arabera seuik. Joian halako olioa behar. Ta hori guzia Sitzzan jana zaiteko. Ipuin zenzu gabea ez, ez logikoa. Bai merkatuaren logikaren araberakoa Baina gure totori etzaiunez Europa zeharkatzeko eskubidea ukatu nahi, horra beste elkigia bat. Erdi purdikoa segur, baina ez dutena hau ere flop hogeita batean aipatuko. Naiz eta hola beren merkatuaren logikan segitu. Hik hire motora panton motakoa bidakatzea. Ez duk posibil! Hainkario ez diren aldaketa txipi batzua esker, hire motorak zehobi isurketa bitan zatitzea. Igorritako partikulak hirula ordenez tipitzea eta hori guzia ezantza ekonomiak eginez. Batira milaka eta milaka indutena, hik sendako ez. Gainera ez dunk mekano handia izaiteko beharik. Gaskutsako ga edo edo iesoditik ez eskapatzen, hori berua izanki baliatu gura berotzeko, taluguntzeko, hortik hidrogenua sortzen, eta hori motorian birziklatzen. Interneten batira hamar mila holku, eske guzti, Hots, bakotxein gogo baizik ez ezeskaz eta ni bezain mekanu bazizte jakin inapresta erosten aldela To hitoto, ene otoko motorbriko laguntieko? Eman esekera nahiziena Nurt Hobe kopo goita bataren alde otoitz egitea Simo naturalt, pantone eta totoren historiarekin gauzako beki ulertzen dira meilezker zuri. Eta laster heraldiz, lekukota sumbat, hor martenena, hauzi tegian zen gaur Madrileen, abendoaren iruan abiatu den hogeita ama bost, ezkerra militanten aurkakoa, eta gaur deklaratzen zuelarik. Gurekin izanen da, ondoko minutuetan, musik bat lehenik, berri txarak taldearekin. Begitxarrak taldea da zuzenean bideoklipa ateratzen baitu asteburu buru untan ateradu hau eta ohoitaraziz siberuan izaren dela Begitxarrak taldea ez peizen larun bat gauean lemak aingurak mementuz Bostik zirudu diren Eriaren etor birean Lora tegiak zatoatzea Txarrak taldea lemak aingurak kantuarekin, zuzenean hemen grabatutakoa eta bideoklipa beraz, ateradote, dute asteburu untan xarean interneten beraz, ikusgai eta larun batean ere zuzenean, nahi baituzi ere urbiletik unki espeizen izanen dira, siberun bostak eta berritaz gure gomitaren tenore horrein. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal Abenduaren hiruuan nabiatu zen uh, Madrilen ezker jabertzaaleko kiden kontrako ausia badu orain hahir urte Espainak batasuna ilegalizatu zuela bide hortatik doa um, momentuntako auzi hau Ogor marten ere auziperatuen artean arratsaldean Eta zuk gaur beraz uh, zure deklaratze eguna zinuen nola pasada. Pasa da, ez <laughs> urte jenen untza pasa dela, e, zenta epaile baten aintzinen pasatzea dasekulan gozo, baina orain gina da, beraztela saia go. E, goiza edo eguna bitxiki hasi zen gainera ausiarena? Egun, bai e, azken seiak eginen pasatzeko egun, eta izan dira arazo... Tekniko, egin aibaitzu, uh, gelangule deklarazioak gregabatuak direla eta makina makinapanan erorida. Beraz, uh, berzuten baimen bat, beste gelabaten zat, eta kode, eta historio. Bon, ez genekien egun saioa egin entzunez, paskenean gehtatu da, beraz, uh, bon, konten ginen egun egitea eta ezozatzea. Mm -hmm. Nola pasatzen da, deklaratze bat? Uh, nola pasatzen da, bon, guk erabakigin noen kolektiboki ez genuela fiskala edo prokureadorari erantzunen. Beraz, uh, gure desentsari bakarik uh, erantzten dugu. Eta, uh, ban dira galdera erantzun. Bon, Justifikatu da fiskat, eta hori ez da, ez da goxo, bat ez ere nazten delarik ekin bide politiko bat terrorismo delitu batekin. Zuka gaiten ziren mesala, zure abokatoren bakarrik ibakarrikeran erabaki erabakiduzuz, kolektiboki erabakiduzi, zer gatik auto hori? Ben, edo ustez autumilitante bat da, eh? manera bat da eukatzeko ere hausia, uh, olako hausia bat ez gintaik egeztatu behar, eta beraz, uh, Hala, ukatzea hauzitegiaren erantzunei eta eta horrez gain dugulako justifikatu nahi ekin bide politikoen inguruan. ez nire es zartuko esplikatzen, zertako jentsabreko bat edo irit zartikuru bat plazaratu dudan, hori nebe eskubia da. Horritara ziberda, eberaz, hor dela 2005-2006p artean egin lan politikoa epaitzen dena? Bai. Eta uh, hojaitu behar da gara johtan uh, uh, suetena izan dela eta suetenaren au, auztura ere, beraz uh, oso lotua da garaiko kontekstua dit. Hauziaren lehen egunean, justu kia iz, peratuak, uh, zenuten hauzi politiko bat zela. Mendeku hauzi bat dela uste duzue? Bai, horiak, jatik eta pagarazten digute iraganeko altu batzu, eta baita ere iraganeko pojota batzu, baina niz dira gure pojotak benen pojotak dira, ben, negoziak eta batetan bat dira kompozanta bezberdinak, beraz, a, ala, benen e, ikua izan da, gara ez da edo gulohtu, negoziak era mm, auziori... eta eramaitea burudaino gauzada gauhegon gugurubu lapagatzen. Hauzi horrek beraz prozesu hortan zelekudu? Hauzi hori horien zatera politiko bat da eta gure erantzute haren manera bada, da uh, gauhegon Espainiak er, oso jajera etxea du euskalik jari buruz eta eta hauzi politikoek uh, Elburu hori dute, ere agiraztea uh, urratz politikoak ez dira indik jostegiteko, ez dira engok duguna, ez da uh, klema hori dako bat eskartzen duguna, da hori hori ekin bukatzea, prozedura horiak etxu behar dira agoz gira, agozera, eta, eta erantzuten digutea hori bat burutuz, beraz hori hori entzatekin dide politiko bat da ere. <hazitzen> Abenduaren iruan, abiatu zen, beraz, madrilgo hauzi jau, hogeita ama bost ziste hauzi peratuak, orain arte, zakit egiten alden bilan bat, baina nola pasatu da? Azki ongin, uh, gu bederen konten gira egin dugunaz, uh, aho gira egin dugunaz, beraz, uh, gure alburu auritzen, gu, gu lehen lehen kontent izaitera, Zeraz bal horapen uh, posizitimoa egiten dugu, orain uh, ez gira epaile, ez gira abokat, hori uh, guztia esan ditzeko, bainan uh, laska, eta abduko Mozturak baitu guainan orro marten milesker erran eh, bezala eh, abenduaren iruan abiatu zen hausia madri lehen hogeita ma bost hausi pedatu eh, ezkerra militanteak denak eta gaur beraz orro martenek deklaratzen zuen eh, eta urtagilaren amekan berriz hartuko du auziak normalki martsoa arte iragan behar lukeenak Itz eta Atxaldeko bostetatik etatik 6etara Arantsa Irratietan. Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko 2. asteleenean. Aldiuntako gain nagusia, Tim buruzko gailogak. Basque Center for Climate Change-ko Unai Pascual ikeglariarekin. Bizirik, biziran emankizuna abenduaren 14an Agatzeko Agatseko 7etari goiti. Itzi mandoka. Itzi mandoka haste hontan Charles Videgeen hitzesitzen uskua lotura egiten dut, lotzen dut zerrarekin, uztialekin. Marta Lushan soziologuak aldiz, machismoa ene tipikeiak diela eta t-shirta elk, ala ez elk. Lehenengo mutil batek kamisetak du eta gero neska batek, ez? eta Nola, normalean, kamisetak duen mutil horri inorkestion ezer esango, baina neska bada kamisetak duenak ba, ahitu beharko du, ez? Jose Antonio Azpiazu arazinen zaiku hama zarzpigaren mentian nula, Elizaak erregiaren adostasunaekin nula janhaia baldin zian, arañaen kasia lekuko. Erregiak zei intereseukan horrekin, itxasontzi gehiago eta gerota taundiagoak eta potenteago baldin badire, gerra sortzen danean nikoiek baitu dingo ditut, eta nire gerrarako erabeiko ditut. Yutxumandoka aste hartez, lauetan, astizkenez, zazpitan. Bihar beraz itxi banduka emankizuna titik erkalltekin duzi itzordua zazipietatik haintzina gaur hegamezala bizirik emankizunaren uh, eguna da Eta jakin ere uh, ondotik behatzi ontan astenen urdinak musika emankizuna ila betero uh, astelenetan uh, dena gaur beraz uh, be, gaurko gaia bi .000abost urtea izalen daintzego musika bilduma bat proposatuko dute eta jakin ere biharko goiz behin donostia bimilata amasei aipagai izanen dela, donostia bimilata amasei bentsut badakizuela, ondoko urtean donostia uh, be, um, Europako hiri kulturala bilakatuko da, horrek dituen ondorioekin, uh, implikazioekin ere hiriaren aldetik, bai ekonomikoki bai kulturalki eta biharko gomita xabi paia izan nenda, uh, bera da uh, Donostia 2000 amaseetaz ardu ratzen. Eta beste itzordu bat aldiz probesatzen hotzidana Euskali jatietan, egu berri urbiltzen delarik urtero egiten nugu Kantu gune bat, joen urtean airea izpak uh, irukotek kantatu zuen, hemen gure estudioetan zuzenean, deitzen zenuten eta airea izpak kantatzen zuten, eta aurten berri egiten da abenduaren ogeita lauean. <gibar> Watson kantaria euskal irratzietan izanen da abenduaren ogeita lauean goizeko amaiketan. Zuek hautatu kantuak abesteko prest Ertzainak akelarre, itoiz, edo kantu tradizionalak hori zuek hauta Baina horretarako deitu gure irratzera 0-Bost, bos behatzi, bos behatzi, 6-0, iru-zero zenbakira Habenduaren ogeita lauean, goizeko amaiketan Kantu Watson kantaria zuzenean izango dugu. zelan di jua, sure bufanda, Zure bufan da txria Zure iigatiarekin komunika ezazu, goiz begie eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu ikustenari zirena. Kondatu, aroa edo bide begieman. Erantzun gailuan mezuak utziz MS ala WhatsAppz? zure kontaktuetan gehi geitzazu, 06, sai zazpi zazpi zortzi, bost batsai bederatzi 0 igatia helgarrekin egin ezagun. Zuen, telefono zenbaki jau, zoen telefono mugikorean sartzen aldu zuen Eta baliatu sustut ez dudatu, zoen mesoak uh, pasaraztea iritzia Ema iteaz baziztea dos, erraiten dudanarekin, erraiten dugunarekin Ez duda da, eta maite baduzi egiten duguna ere egan, eh? ez da problemai ditugu. Biarr, Martin Ketio, gurekin izaren da, Martin Ketio-rekin, egu berriko giroan sartuko gira. Nun, zehazki izanen denez, eta ino, hori biarrko atxikitzen dugu, sehiak Euskal irratietan. Eh?